și în și pe pământ, tata, și sfânt. Din partea emisiunii creștine de radio, Evanghelia Lumina Vieții, vă vine, iubiți ascultători, programul I079. Studiul lecțiunii noastre de astăzi ne aducem în fața versetului 2 de la Evanghelia după Ioan de la capitolul 6, verset pe care îl vom citi în dată, după ce mai întâi o să citim o scurtă istorisire care are un înțeles foarte adânc. Sub numele, subtitrul titlul Fântâna Regelui, am găsit scris că un rege a cerut într-o zi unui supus să golească fântâna din grădina sa. Cu ajutorul acestei găleți, spuse el, tu vei scoate apa și o vei vărsa în coșul acela. Ai o singură zi pentru împlinirea acestei lucrări. Omul s-a apucat de lucru fără prea mult entuziasm. Munca era obositoare și părea zadarnică. Avea o mare dorință să părăsească totul, dar și-a revenit. Regele a poruncit, eu ascult. În cele din urmă, găleata a ajuns să ridice noroiul de pe fundul fântânii. Seara a sosit suveranul. Muncitorul dezamăgit l-a văzut îndreptându-se spre coșul plin de nămol și din acesta, iată, regele a scos un inel în care era montat un diamant prețios. În ajun, îi căzuse această bijuterie în apă. Ei bine, ai fost credincios în lucrarea pe care ți-am cerut-o, i-a spus suveranul, și te iau în slujba mea. Vedeți, noi raționăm prea mult asupra lucrării pe care ne-a încredințat-o Domnul Dumnezeu. O găsim prea neînsemnată și am schimbat o bucuroș cu alta mai măgulitoare pentru noi. Nu noi însă suntem aceia care avem de judecat folosul lucrării pe care stăpânul ne -o cere. Este treaba lui. Dacă ne oferă harul și cinstea de întrebuința? Singura noastră răspundere este de a împlini în ascultare și credincioșie slujba pe care ne-a încredințat-o. Dacă suntem credincioși, Dumnezeu va putea să ne încredințeze și mai mult. Una dintre marele taine de ale fericirii vieții este mulțumirea cu locul și starea în care te afli. De altfel, Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu în Cartea Proverbene și spune că cel mulțumit are un prânz necurmat. Ce altă bucurie mai mare poți să ai și altă liniște, altă satisfacție a sufletului decât să te știi în slujba lui Dumnezeu? Un medicament bun de vindecare a bolii de nemulțumire pentru cei care s că slujbele lor sunt prea mici înaintea lui Dumnezeu este gândul la Domnul Isus, Mântuitorul Lumii, Fiul lui Dumnezeu, care atunci când a venit pe pământ i s-a dat să facă după cum bine știm, lucrări de tâmplărie. El a fost fiul teslarului. Niciodată nu s-a plâns de lucrul acesta și Domnul Isus a făcut lucrarea de fiu al teslarului, deci de tâmplărie, cu tot atâta conștiinciozitate și mulțumire de inimă, cum a făcut-o și pe aceea de mântuire a sufletelor noastre. Secretul, unul din secretele lui, stă în faptul că el venise pe pământ de fapt să facă nu lucrarea, ci voia lui Dumnezeu. Se arată de multe ori și în Evanghelia după Ioan, se arată foarte lămurit și în epistola către evrei, că el a venit să facă voia Tatălui. Ce cuprinde voia Tatălui nu l-a interesat niciodată, o singură grijă a avut și la asta a ținut toată viața lui Domnul Isus să nu cumva să se abată din voia Tatălui. Și când aceasta l-a dus la cruce și când aceasta l-a dus și în mormânt, el atunci a mers cu liniște și acolo și a urmat în totul neabătut voia tatălui oriunde l-a pus. Cine învață să urmeze calea Domnului sus pe pământ și anume să facă voia lui Dumnezeu, nu altceva, acela ar spăla veceurile unei biserici de 3000 de persoane cu aceeași bucurie și cu același entuziasm, cu aceeași înflăcărare cu care le-ar ține și o predică minunată de la Amvon. Secretul stă în faptul că și una și alta sunt deopotrivă voia Tatălui. El s-a predat să facă voia Tatălui și din moment ce face voia Tatălui, o face cu bucurie, indiferent ce conține această voie. Doamne Tată Ceresc, ajută-ne, te rugăm, ca și prin mesajul pe care îl ascultăm acum în următoarele minute, să învățăm mai mult, să înțelegem mai bine, Că rostul nostru pe pământ este chemarea cea mai nobilă care s-ar putea face unui muritor de rând, și anume să împlinim voia ta cea sfântă, plăcută și desăvârșită. Ajută-ne să facem aceasta cu toată bucuria pentru slavă ta și bucuria noastră veșnică. Amin! chemați prin bucuria, chemați eu cu voi când lucrați, voi să vă bucurați. Chemot-ți bucuria, Safina, ce întoarce comori mori și averi. Asa ai bucuria divina, te umple de sfinte puteri. chemot bucuria bucuria, Safina, ce întoarce cu bucuria divină, te umple de Mult mai puține istorii triste ar fi în căsniciile noastre și în familiile noastre, dacă am învățat să ducem viața de creștin cu bucurie, știind bine, Că toate împrejurările noastre, potrivit versetului de la Romani 8,28, toate lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Iată ce temei puternic și solid, tot atât de puternic ca și Dumnezeu care ne l-a scris, avem să ne bucurăm în toate împrejurările vieții noastre, și bucuria aceasta va ține mult mai ușor lângă noi pe soții, soțiile, copiii, părinții noștri, decât o viață de zbucium, o viață de cârtire și de nemulțumire. Iubiți ascultători, ne aflăm așadar în Evanghelia după Ioan la capitolul 6, din care am anunțat în deschidere că vom citi versetul 52. Mai avem însă un gând din versetul 51 pe care vrem să îl expunem înainte de a trece la versetul 52, de aceea voi da citire mai întâi versetului 51 de la Ioan capitolul 6 cu o scurtă meditație. Eu sunt pâinea cea vie, spune Domnul Isus, care s-a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. Pâinea pe care o voi da eu, deci, spune Domnul Isus, este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. Aceasta are un înțeles dublu. Trupul Domnului Isus, carnea, trupul lui de carne, pe care îl jertfea și îl da continuu ca să deschidă calea cea nouă și vie și că la urmă să devină o jertfă de ispășire pentru păcatul lumii întregi, a fost propria lui voință ca om, voința pe care el și o lua asupra sa prin aceea că a fost născut din femeie. Era voința sa pe care el o nega, se lepăda de ea în continuu spre a putea face voia Tatălui. Dar când la urmă se afla atârnat pe crucea Golgotei, când își terminase alergarea și sfârșise lucrarea și sângele lui fusese vărsat, atunci Toată voia proprie a fost omorâtă, și tot păcatul în carne, firea pământească, cum este arătat la Romani 8:3, a fost osândit. Atunci trupul și sângele său au fost carnea pe care el a dat-o pentru viața lumii. Marea lucrare a jertfei Domnului Isus este pâinea care dă lumii viața. Cine crede în Domnul Isus, în jertfa lui răscumpărătoare, are. În momentul acesta, la timpul prezent, viața veșnică. Binecuvântat să fie El Mântuitorul nostru acum și în veci de veci pentru toată măreața Lui lucrare. În continuare, la versetul 52, aflăm reacția celor care îl ascultau pe Domnul Isus și cărora le fusese adresate aceste mesaje ale Domnului Isus. Iată cum au reacționat ei. La auzul acestor cuvinte, iudeii se certau între ei și ziceau, Cum poate omul acesta să ne dea trupului să-l mâncăm? Iubiților, nu numai iudeii de atunci credeau că Domnul Iisus vorbea despre trupul lui real ca hrană pentru cei ce doreau viața veșnică, ci și unii care zic creștini astăzi cred ceva asemănător. Iudeii, fiind stăpâniți de duhul religiei lor, nu puteau pricepe vorbirea duhovnicească a Domnului Isus, nu puteau pătrunde în tainele adevărului de dincolo de materie, și din pricina aceasta judecau în gust și rău, iar trăirea lor izvoră din felul cum le era și judecata. Când ești stăpânit de un duh străin, de Duhul lui Hristos, cum este, spre exemplu, și asta e cel mai periculos, Duhul de partide religioasă. Considerând numai cultul tău, considerând că doctrina cultului este mai bună decât altuia, când ești stăpânit de acest duh, nu mai ai cu ce să primești și nu mai ai cu ce să înțelegi adevărul dumnezeesc, adevăr care se află dincolo de împărțirile acestea, de zidurile despărțitoare dintre oameni, ziduri naționale, religioase, sociale, clase și sociale și așa mai departe. Pista falsă pe care te afli, Îți dă o gândire falsă și apoi o lucrare falsă în concluzie și primejdioasă. Mare atenție la pistă, adică la cale, la poziția spirituală pe care te afli. La auzul acestor cuvinte, iudeii se certau între ei și ziceau, cum poate omul acesta să ne dea trupul lui să-l mâncăm? După ce Domnul Isus, se înfățișase aici pe pământ ca ființa în care oamenii au să creadă, Vorbește acum despre moartea sa, care trebuia să aibă loc pentru ca venirea sa să fie de folos, căci dacă s-ar fi suit la cer, fără să fi murit și fără să fi trecut prin judecata lui Dumnezeu, judecată care -i se cuvenea omului păcătos, mie și ție, atunci toată viața sa de pe pământ nu putea să mântuiască nici măcar pe un singur om. Din această pricină, el nu spune numai atât, să credem în el așa cum era aici pe pământ, ci să mâncăm trupul său. Dar nu se poate mânca o ființă vie. Fără să fi fost omorât, el nu putea fi mâncat, bineînțeles, în chip duhovnicesc. Atragem din nou atenția, vorbim în modul duhovnicesc. În această moarte, omul firesc și-a găsit judecata și sfârșitul său, dar prin harul lui Dumnezeu a găsit și viața veșnică pe care Dumnezeu nu putea să o dea, dacă lăsam picioare pe omul păcătos și păcatele lui. Trebuia ca judecata rostită de Dumnezeu să fie săvârșită. Dacă această judecată ar fi fost asupra celui vinovat, aceasta ar fi însemnat moarte veșnică pentru el. Dar Domnul Isus, fiul omului, a luat asupra sa pe cruce starea omului. Fără păcat fiind, el a purtat păcatele noastre. El a suferit judecata care îi era rânduită omului păcătos pe care trebuia să o suferim noi și de atunci viața, propria sa viață, este partea celui care mănâncă trupul său pe care l-a dat pentru viața lumii, adică acelea care își însușește jertfa de pe cruce pentru sine prin credință ca pe mâncarea cea mai bună, la fel cum zicea Domnul Isus despre împlinirea sau însușirea voiei lui Dumnezeu în Tot în, în Evanghelia lui Ioan, la capitolul 4, versetul 34, Domnul Iisus spune Mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis. În sensul acesta se referă Domnul Iisus aici la el ca pâinea cea vie, adică mâncarea noastră să fie să facem voia lui. De acum încolo, noi nu mai facem nimic de la noi înșine, nu ne mai consultăm cu noi, ci noi ne consultăm cu cuvântul său cel scris și prin puterea Harului său, Facem voia Lui, ceea ce ajunge să fie exact același lucru și pentru noi ca și pentru Domnul Iisus, mâncarea noastră spirituală. Jertfa Domnului Iisus trebuie mâncată, adică însușită în mod personal prin credință ca din această jertfă, trupul frâns și sângele vărsat, să răsare o nouă viață, viața cerească. Trebuie mâncată, adică trebuie și noi la rândul nostru să trăim de acum încolo numai prin cele ce ne dă împlinirea voiei Tatălui. Asta înseamnă că noi trăim de acum din lucrarea lui Hristos, căci prin lucrarea lui Hristos avem dreptul acesta să ne hrănim și noi cu voia lui Dumnezeu, pentru că am devenit copii ai lui Dumnezeu prin jertfa Domnului Hristos. Așa după cum s-a spus și în alte meditații, Domnul Hristos, în totalitatea ființei sale, ne referim la trăire, învățătură și moarte la jetvă, trebuie să ne fie nouă celor care credem pâine a vieții de toate zilele, pâine a vieții celei noi. Zice Sfântul Ciprian căci pâinea vieții este Hristos și această pâine nu este a tuturor și a celor care nu cred, ci este a noastră. Și precum zicem, Tatăl nostru pentru că El este Tatăl celor ce îl cunosc și cred în El, tot astfel rostim și pâinea noastră, pentru că Hristos este pâinea noastră. Cine vrea să trăiască cu adevărat viața Domnului Isus, cine vine la El cu toată sinceritatea inimii și cu lepădare de sine totală pentru ca să-L urmeze tot timpul pe calea crucii, acela înțelege vorbirea Lui duhovnicească și nu va amesteca materia cu Duhul. Va înțelege că, așa după cum Domnul Isus trăia numai și numai din împlinirea voiei Tatălui, ceea ce El numește mâncarea mea este să fac voia cei ce m-a trimis, în același fel și noi, căpătând harul și dreptul de copii ai lui Dumnezeu din pricina Domnului Hristos, trăim de acum încolo, în calitate de copii ai lui Dumnezeu, numai și numai. Prin împlinirea voiei lui Dumnezeu. Împlinirea voiei lui Dumnezeu în viața noastră Așa după cum am spus și în deschidere, le împlinim deopotrivă, cu bucurie și cu conștiinciozitate, fiind bucuroși nu pentru ceea ce facem, ci fiind bucuroși pentru ceea ce suntem. Adică suntem avem calitatea aceasta de copii ai lui Dumnezeu și suntem chemați la înălțimea aceasta nemaipomenit de mare, care nu s-a pomenit pe pământ niciodată, de a fi în slujba Dumnezeului cerului și al pământului. Iar această împlinire a voiei lui Dumnezeu ajunge să fie singura țintă și în același timp hrană și bucurie a vieții noastre. În felul acesta ni se prezintă Domnul Isus ca pâinea vieții, căci prin el noi putem de acum încolo să trăim la fel ca el și anume să împlinim voia lui Dumnezeu. Domnul Isus i-a auzit pe Iudei aceștia care cârteau între ei și le spune în versetul 53. Adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu beți sângele lui, n-aveți viață în voi înșivă. De la început trebuie să atregem atenția ascultătorilor că în versetul acesta, ca și în toate versetele dinainte și de după el, nu se vorbește nici o singură dată despre pâinea și paharul de la cina Domnului. Cina Domnului a fost așezată de Domnul Iisus numai pentru și săi, nu pentru lume, ca credincioșii să-și aducă aminte de moartea Lui care i-a răscumpărat din robia păcatului și a morții, așa după cum evreii, prin practica lor la sărbătoarea Paștelor, își aduc aminte de izbăvirea pe care le-a dat-o Dumnezeu din robia Egiptului. Domnul Isus a zis credincioșilor săi să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, la Luca 22 cu 19. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. În privința aceasta, părintele Iosif Trifa scrie limpede, Cina Domnului li s-a dat apostolilor în semn de frăție și frățietate între ei. Prin cina acea sfântă, Domnul a voit să facă din apostolii săi și din toți creștinii o familie de copii ai lui Dumnezeu, o familie de frați și surori, care iau parte cu toții la aceeași masă. În versetul de mai sus, Mântuitorul vorbește iudeilor, adică lumii neîntoarse la Dumnezeu, și vorbirea lui este o chemare la el, la credința în el, ca fiu al lui Dumnezeu, care s-a coborât din cer ca să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru toți păcătoșii lumii. Vorbirea Domnului Isus este o vorbire figurativă, o vorbire duhovnicească, prin care arată marea sa jertfă pe care, avea să o aducă curând pentru mântuirea omenirii. Moartea lui, adică trupul frânt și sângele vărsat, înseamnă viață veșnică pentru toți urmașii lui Adam, care se află sub pedeapsa dreptății lui Dumnezeu, din pricina păcatului în care s-au născut și în care au trăit. Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul fiului omului și dacă nu beți sângele lui, n-aveți viață în voi înșivă. Că aceasta este o vorbire duhovnicească, orice minte sănătoasă care judecă știe lucrul acesta. Păi să ne gândim așa, câți ar fi putut mânca din trupul fizic al Domnului Isus? Și dacă nu-i vorba aici despre trupul fizic, atunci nici mâncarea nu este fizică. Nu putem înțelege, nu-i drept a se înțelege un verset jumătate literal și jumătate figurat spiritual simbolic. Să fim cinstiți în interpretare. Cine explică spusele Domnului Isus, amestecând după interesele grupării religioase de care face parte, amestecând deci cele două părți, literară și spirituală, acela încurcă sufletele în drumul lor spre adevărul mântuitor și va răspunde în fața lui Dumnezeu în ziua judecății. Versetul de mai sus vorbește simplu și puternic despre jertfa Domnului Isus. Iudeii, cât și lumea întreagă, trebuie să mănânce, adică să creadă jertfa aceasta, trupul și sângele Domnului, pentru că altfel nu se poate ajunge la viața veșnică. Trebuie să ne însușim jertfa Domnului Isus, să ne însușim felul lui de a fi așa după cum trupul nostru își însușește, asimilează mâncarea. Zice Sfântul Grigorie de Nisa, prin opera sa de răscumpărare și îndeosebi prin jertfa sa, Isus Hristos a devenit mâncare și băutură duhovnicească pentru toți cei ce cred în el. A devenit piatra cea din capul unghiului, imaginea lui Dumnezeu și Dumnezeu adevărat. În calitatea sa de întâi născut, Hristos este capul bisericii în începutul tuturor lucrărilor care sunt cuprinse în el. Citatul acesta se află în Fii de Săvârșit, traducere de preot, dr. Olimp Căciulă. Da, pe Domnul Isus Hristos trebuie să-L mâncăm și să-L bem. În sensul acesta, să luăm tot ceea ce a Săvârșit ca pentru noi și apoi să trăim prin puterea Duhului Său cel Sfânt la fel cum a trăit El. Desigur, nu-i vorba aici să mânci și să bei ceva cu gura trupului. Cine crede așa ceva, încă n a ajuns să înțeleagă credința adevărată și cu atât mai mult să meargă pe calea ei. Domnul Iisus nu s-a gândit la trupul și sângele său fizic. Aceasta ar fi însemnat o crimă pentru cel care ar fi făcut-o, adică să mănânci carnea și să bei sângere cuiva. Și apoi, câți ar fi putut să facă lucrul acesta, ar fi făcut-o numai atunci și cine ar mai putea să o facă și astăzi. Ceea ce se înțelege prin a mânca și a bea pe Hristos este... Să-L primim prin credință în inimile noastre și mintea noastră să se hrănească cu El, să acceptăm tot ce a făcut ca pentru noi și acceptând, supunându-ne Lui, El ne va da Duhul Său Cel Sfânt și vom putea să trăim apoi în urma jertfei pe care a făcut-o ei, El din pricina jertfei aceea, prin acea jertfă putem să trăim restul vieții noastre pe pământ și toată veșnicia în cu Dumnezeu. Iată cum trebuie să înțelegem să-L mâncăm pe Hristos. A te hrăni cu jertfa lui este tot una cu a înțelege cu inima însemnătatea acestei jertfe, a pricepe nevoia că ea a trebuit să fie adusă, înseamnă a crede că ispășirea a fost făcută prin ea. Al mânca pe Hristos înseamnă a primi iertarea și mântuirea care a fost câștigată prin această jertfă. În moartea Domnului Isus Hristos, așa cum s-a mai arătat, Aflăm că pedeapsa care ni se cuvenea nouă a luat-o el asupra sa și în ea vedem sfârșitul omului vechi și al păcatelor noastre. Și tot în ea vedem că Dumnezeu, pe care l-a măhnit prin păcatele noastre, a fost mărit, iar cerințele sfințeniei și dreptății lui au fost împlinite pe deplin. De la Golgota începe o nouă viață în acela care crede și tot prin acea jetvă, acela care crede, trăiește. Această nouă viață. A mâncat trupul și a avea sângele Domnului Isus înseamnă, deci, să iei jertfa lui ca fiind făcută pentru tine. A crede înseamnă a lua. A crede în Domnul Isus înseamnă al primi ca stăpân și mântuitor, al primi, adică în inimă și în viață, a asculta de poruncile Lui din Noul Testament și a trăit după ele întocmai prin harul și puterea Duhului Său Cel Sfânt, pe care ni l-a trimis tot ca rod al morții sale. Trupul înseamnă moartea Domnului Isus, iar sângele înseamnă viața Lui. Aceasta se vede lămurit la Romani, capitolul 5, cu versetul 10. Pe amândouă trebuie să ni le însușim, așa după cum trebuie să ne însușim mâncarea și băutura trupească, Adică să facă parte din trăirea noastră duhovnicească. Cine primește în felul acesta pe Domnul Isus are viață veșnică. Acela nu mai trăiește din izvoarele care seacă așa de ușor ale puterilor și hotărârilor lui, ci trăiește din izvoarele care nu seacă niciodată ale puterii dumnezeiești. Iar cine scoate din aceste izvoare poate ce n-a putut niciodată și ce nu putea niciodată să facă prin puterile Lui proprii. Moartea și viața Domnului Isus sunt hrana de fiecare clipă a oricărui credincios care face parte din trupul din biserica cea vie a Lui Hristos. Fără această binecuvântată hrană zilnică, ei nu-și pot păstra viața cea nouă duhovnicească. Jertfa Domnului Isus a însemnat deci cruce și sânge, mâncând trupul Domnului Isus, căpătăm harul și puterea să ținem omul nostru cel mort în Domnul Hristos pe cruce. Mâncând sângele lui, avem harul și puterea să trăim viața omului cel nou, care a luat ființă noi în urma morții cerui vechi. Iată deci mântuirea minunată pe care ne-a pregătit-o Dumnezeu în Domnul Hristos, care se împletește minunat la crucea de la Golgota, de unde căpătăm har și putere să ținem omul nostru cel vechi în moartea unde a fost cufundat prin moartea Domnului Hristos? Și de unde primim harul și puterea zilnică pentru creșterea celui nou spre slava lui Dumnezeu și bucuria noastră veșnică? Iubiți ascultători, mesajul propriu-zis al emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții respectiv programul I079, la care ați ascultat, se încheie la punctul acesta. Împlinirea voii lui Dumnezeu prin lepădarea de voia ta proprie, iată fericirea paradoxală a omului. În grădina Edenului, omul a lepădat voia lui Dumnezeu și a împlinit-o pe -a sa, ceea ce l-a aruncat într-o moarte veșnică. În grădina Ghețimanii, Fiul lui Dumnezeu, om din om adevărat dar fără păcat și Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, s-a lepădat de voia sa și-a împlinit-o pe lui Dumnezeu, iată secretul unei veșnicii fericite împreună cu Tatăl. Iubiți ascultători, poezia la care veți asculta acum în încheiere vorbește despre suferința pe care o îndurăm lepădându-ne de voia noastră în favoarea împlinirii voiei lui Dumnezeu, care este singura cale a fericirii. Așadar, dăm în continuare citire poeziei intitulate Nu priviți la suferința. Nu priviți la suferința pentru Domnul cu tristare. ea nu-i blestem nici rușine, ci e cinstea cea mai mare. Suferința pentru Domnul este harul strălucit, fericit acela care e de ea învrednicit. Suferința pentru Domnul nu e noapte, ci lumină, nu e zbuciun și apăsare, ci e liniște divină. Suferința pentru Domnul nu e cădere, ci înălțare, nu e pierdere în viață, ci câștigul cel mai mare. Suferința pentru Domnul. Nu e chin, ci mângâiere. Nu e plâns, ci cântec dulce, nu-i slăbie, ci putere. Binecuvântați pe Domnul când veți fi în încercare, căci prin ea vă faceți vrednici de răsplata viitoare. Nu cârtiți, nici nu vă plângeți, ci răbdați cu bucurie, căci ea trece, dar cu luna va rămâne pe vecie. Amin!